Men älskling, vad är det? Maria? Du ser ledsen ut? Ja. Varför det? Men de har tagit bort Branko ur tv-serien. Ja, just det. Nu när han gjorde slut med Katja. Jag älskar Dragomer. Ja. Nu får att jag se honom mer. Älskar du inte mig lite också? Men, men Dragomir är ju Dragomer. Det är inte samma sak. Nej. Men du, vi kan se honom i Alex istället. Ah. Den där han är en sån här korrupt snut Åh oh. Vad roligt I... Tjena allihopa Det här är Dragom i Jag spelar Branko i Bonusfamiljen Och det var hemskt roligt Om vi kollade på måndagar 2100 SVT Se där och ha det bra nu Tja Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy yeah. Hej välkomna till ett bonusavsnitt av Bonuspappan och Plusmamma. En podcast som just den här gången handlar om tv-serien Bonusfamiljen mm. nu börjar det dra ihop sig Avsnitt åtta Just det Bara två kvar Det är bara tio avsnitt och sen är säsong två slut det alldeles för lite avsnitt och nu är vi ju framme vid det akuta mötet med terapeuterna som inledde hela säsongen. Mm. Men då blir det en tillbakablick. Nu går det de ju dit. igen? Ja, och det är ju det här med att Patrik inte vill leva med någon som ljuger. Han har ju problem med det, Lisas vita lögner. Det har vi ju sett förut också. Ja, är ju väldigt roliga. De är ju lite oense dem också. ja. De men det är väldigt vanligt att man har så med två terapeuter. Nej, det, ja, jag vet inte mer. Till Stockholm. <laughs> de säger att är av terapeuter, så de måste ha två per mm, varje. Alltså, mm. de har vi ju sett ett par. Men de påpekar ju också det att Patrik inte är så bra stöd till Lisa. Han, han flyttar ju iväg direkt ja, till Bryssel. Så. Ja. Ja. så det är lite båda fel. Om ni hör någonting som liksom låter så här i bakgrunden så är det heller som sover. Ja, just det. Hon sover ner hos oss. Jag hör hennes snackande hit. Jag tror inte det går in så mycket i mikrofonerna. Inte det? Nej. Nej. En intressant liten scen är ju när de äter middag och Emma, Lisas syster säger till Eddie att han ska stänga av mobilen han håller på och, och att han ska stänga av den nu när hela familjen äter middag. Mm. Och så säger han bara, vilken familj? Det där känner jag igen. Ja. Att det kan komma sådana små glidingar någon gång. Att, att, att, att en bonusfamilj är... inte är en familj. Nej, det är inte en riktig, en familj. riktig familj. Fast är, vi försöker ju leva som om. Mm. Men det är klart att alla om en familjemedlem inte känner sig som en familjemedlem så spelar det ingen roll om det är blod eller inte. Då är det inte en familj. Nej. Och jag kände igen också lite att William, andra killen där. Mm. De är ju bonusbröder då. Han eh, gillar ju inte då när det blir lite där dålig stämning så att han går iväg från bordet då. Mm. Jag vet inte om han ens har ätit upp och så säger han att han ska förbereda något till skolan, något föredrag och så. Jag tänker nu när vi pratar om Eddie ska vi nämna att Eddie kommer att vara, inte just Eddie men han som spelar Eddie. Frank Torgine, Kommer att vara gäst i vår podcast mm. framöver här. Det blir intervju i april. Ja. Ja, det ska bli jättekul. Han är ju väldigt tuktig. Det är ju Jakob som spelar William också förstås. Ja. Han går över och får sover. Patrick, han har med på den om han vill. Ja. Han går över och sover i granhuset då med Patrik. Sen fortsätter ju allt det här med Bianca då. Det är ju en liten kris där med när det handlar om hennes biologiska pappa. Ja, men det kan man ju förstå. Mm. Efter så. Att ha levt och trott att ens pappa... Alltså även om det inte egentligen spelar någon roll så är det klart att det river upp tankar och känslor och massa saker. Och här blir det ju att Emma för sig igen. Hon är ju... Hon är mästare på att sätta foten rakt i klaveret. Ja, och den här gången säger hon ju Jocke Byström. Och så är det ju ingen som har nämnt vem som kanske är den biologiska pappan. Nej. Och då blir det ju problem sen också när Lisa låtsas om som att, ja jag minns inte ens vad, vad den killen hette Nej och då blir det att hon ljuger igen och då kan ju verkligen inte Bianca lita Nej, på henne. Nej då drar hon ju igen då liksom, så att, Nej man ska inte ljuga Det är svårt också, man vill inte Jag tror att Lisa ljuger ju aldrig för att vara elak Hon ljuger ju mest för att hon är rädd mm, hon ska... hon är Rädd för att förlora någon eller rädd för att någon ska bli arg på henne eller rädd för att mm. misslyckas men det är jobbigt just när det, när det är personer då som kanske där det är så viktigt till exempel för Patrik. Mm. Men det går ju inte att alltid tala sanning i alla lägen. Då skulle man ju såra folk. Ja, fast man ska nog hålla sig till sanningen ja, i, i ett alla ett fall. Ja, absolut. Det är ju väldigt viktigt. Det fortsätter där med Bianca. Hon får ju ett bra råd av sin kompis där. Hon är ju trött liksom på Familjen. och så säger kompisen att ja, men du har ju en pappa som älskar dig och sen har du en bonuspappa som verkar okej okay. och så kanske en biologisk pappa också och det är tre pappor mer än vad jag har. Mm. allt kan ställas mot någonting annat. Mm. Så hon får ju lite perspektiv där. Och hon kommer ju ändå tillbaka då när hon träffar sin pappa Martin så de kramar om varandra och blir lite överens och sådär och, mm. och hon ger honom rätt om Matteo då Ty, tydligen kanske det har tagit slut igen och så, Banka ska i alla fall flytta hem till sin pappa då jobbigt när man börjar med otrohet och sånt i så unga år mm. då är det nog ingenting att satsa mm. på sen var det en liten är det Eddie han har ju någon läxa här jag undrar om det är Matte om, det är, om Patrik har pluggat matte med honom förut. eller vad det är. Tror... Jo, men jag tror det är matte. Ja, det är det, det, det klassiska. är e bonus föräldrar, bonuspapper är väldigt duktiga på matte. <laughs> det var i alla fall, och det är en svår läxa. Du, du brukar ju läsa matte med Saga. Ja, precis. Bådan... Och, det var det, och då Både. säger Eddie, vad är Patrik när man behöver honom? Mm -hmm. och, och säger även då, måste ni bråka hela tiden? För att han vill ju inte ha bråk. Och det såg man även när hans mamma Lisa bråkade med sin syster Emma att, att Eddie reagerade liksom och sprang fram och kramade om sin mamma. Då. Jag tänker att barn som har upplevt skilsmässor har upplevt bråk. De flesta mm. skilsmässor sker ju, en del sker säkert på god fot och allt sånt. Men jag tror ändå att barn som har skilda föräldrar har hört mycket bråk och skrik och reagerar starkt på Just tonfall och Blir lite när någon höjer rösten och så. Det... Även William säger ju till sin pappa och Patrik, mm. att eh, ja inte från Lisa, hon är ju schysst. Ja, då, de har ju redan gått igenom en skilsmässa. De vill ju inte gå igenom en till. Mm. Vi hade ju en liten sån grej som hände hemma hos oss. Att barnen, lät, de lät ganska cyniska för sin ålder mm. Det här med relationer, jag vet inte. Nej, nej. Ungefär. Nej, men det och, det, och det måste acceptera. man ju acceptera när mm. de har ju sett den kränka mm. verkligheten. Mm. Mm. Att en del relationer inte håller. Nej, där får man bara motbevisa dem genom eh, uthållighet och tid. envishet. Ja. Ja. Ja, sen är det ju lite det här också att eh, Katja, de har ju någon liten middag där. Katja disar ju Lisa. Inför Patrik liksom. Och, och, men ja och säger det här, ja, här bonusfamiljins gegget. <laughs> och, och att det gick alldeles för snabbt att de flyttade ihop och fick barn och fick lilla lov och sådär. Mm. Men Pat det är just, i den relationen så har ju Patrik framstått som den är mer spontana och, och lite flummiga och lite känslostyrda ja. då och så har Katja varit den ordentliga och nu i sin relation med Lisa så är han den som är fyrkantig som ett kylskåp ja, och verkligen. och det kanske är samma för, samma för Lisa gentemot att hon var den som var, var ordentlig ja, gentemot Martin men nu får hon, blir hon lite syndabock och, och känner sig kanske slarvig även om hon inte är det det är lustigt att det kan bli så. Mm. Jag kan ju känna igen det lite också. Mm, det vet jag, det har ju pratat om också. För jag har ju varit väldigt ordentlig och styrande i mina andra relationer. Medan du får mig ibland att känna mig slarvig. Mm. Det är lustigt. Man måste vara mer stad i sin egen självkänsla. Och jag är ju jag. också slarvig. Och vi kanske är slarviga på olika sätt och inom olika områden bara. Så att... mm. Just det, och, men Patrik tar ju det tycker jag att han tar på rätt sätt ändå. Eh, att han förstår varför han och Katja gjorde slut. Och det säger han även till sin kompis Filip Kraton där. Och då inser han nog att han borde flytta, han flytta tillbaka, tillbaka till Lisa. Till Lisa Jaha, här, ja. och säger väl det till Lisa också där i terapin. Men då så känner Lisa att hon inte är redo. Nej, och hon tycker att det är för mycket med Bianca och allt det här. Ja. Och sen så... Så bråkar hon ju med, med Emma då ja, och, och avsnittet slutar med att Emma flyttar hem, knackar på hemma hos Martin och flyttar in till dem. Mm. Eh, innan dess är det en liten kul... Det är så typiskt, Emma, vi pratar ju om rolfdjurna ja. som att de finns i verkligheten. Jaha, just men, men just det här att hon är så gränslös... Mm. Bara, jag kan inte bo hos min syster. Då går jag hem till hennes ex och frågar om jag kan bo där. Ja. Det, man bara, Nej. Och Regina Lund gör ju den rollen väldigt bra. Alltså man, hon är ju väldigt trovärdig i det. Ja. I, i, Men man i, man, den, man känner verkligen igen den sortens människa. Ja kryper igen. Ja, ja, jag är ju tror jag, extremt allergisk mot, mot den personligheten. Mm. Jag tror inte vi har någon i, i vår närhet så. Men, men, vi nämner inga namn. Men bakåt i tiden har de ju funnits. Sen så upptäckte jag en liten rolig replik nu när, när jag såg om avsnittet. Och det är när Eddie de sitter och bara pratar om ja, och hur gick det i fotbollsmatchen och, och sådär. Och han berättar att Ja, jag tänkte passa Frank som var på kanten men jag sköt istället Ja, stenhårt rakt i krysset. Okej. Okay. Och han heter ju Frank. Ja. Skådvisen. Ja, du menar att det var en sån där liten... Det måste ju ha varit en liten passning så att säga till att Eddie pratar om någon som råkar heta Frank som ja. han inte passade. För Frank det... är inte världens vanligaste namn. Nej, jag tänker att det är ju lite kul annars så... Vad kallas det? En cameo. Han gör en cameo med sig själv. <laughs> ja, nästan. En liten, en liten blinkning till. En liten meta. Vi får fråga för... honom det. Vi om det göra... var meningen mm. när vi träffade honom. Om han kommer ihåg det. Det hade kanske varit ännu tydligare om han hade sagt frappe. Mm. Han kallas väl det? Mm. Frank Dorsinja. Ja, det ska bli kul. Vi gillar ju det här med att podda både om bonusfamiljer, olika konstellationer och göra intervjuer och även prata om tv-serien. Mm. så nu är vi färdiga med detta, men lyssna gärna på vårt avsnitt, veckans avsnitt om ni inte har lyssnat på det, mm. avsnitt 42. Det är med Niklas Vennelund som har bara vanlig. Han är grundare i alla fall. Ja, och det är nu motion du... för funktionsvarierade. Hela... Mm. Väldigt intressant och veckan efter det så har vi också en spännande gäst, alltså kommande måndag. Ja, nu vet inte jag de har benämnt sig så men i praktiskt sett så är hon ju Bianca och Benjamin Ingrossos bonusmamma. Just det, Åsa Ingrossos som är gift med deras pappa Emilio. Mm, det ska också bli väldigt spännande. Tack. Speciellt som att jag ska åka till Mallorca nu. Kommer du att sakna mig? <laughs> ja, just det. Eh, det. hade ju varit härligt om man kunde göra alla intervjuer på plats. Men klass. det är jag som ska göra intervjun. Ja. Ja, och hon bor på Mallorca. Ja, varför inte? Ja. Nej, men jag har packat baddräkten. Det låter härligt. Vi siktar på det. I, mentalt i alla fall. Mm. Glöm inte att... Jag ska solglasögon på mig när jag pratar med <laughs> henne. Att få in det. känslan. Det är bra. Ta lite solkräm också, kanske så. Ja, Ja mm. och så lite ananas. Brun utan tvål. Det, det är det nya. <laughs> det har jag aldrig hört, men det var roligt. <laughs> gam gammalt krämt men det går att återanvända. Ja. Mm. Jag hade aldrig hört det Nej, Nej, Jag är så ung Glöm inte att livet i bonusfamiljen Kan vara besvärligt Men också härligt Hej då, Hej då. Nu glömde du att säga att de ska lyssna på Eller titta på vår Youtube kanal Just det där kommer det en ny grej på torsdag mm. Hemligen så länge Ja fast jag vet vad det är med. Ja. Oj nu vaknar Helle Hej då